Їй випадало заперечувати, протестувати, запевняти у протилежному. Та вона вже стигла опанувати собою і просто знизила плечима. «Даруйте, пані! Я мушу поспішати! У мене повістка до слідчого. Я вже спізнююся. Можливо, ми... Чи не заперечуєте, що... А, чорт, що це я? Короче, давай зустрінемося!» Віктор випалив усе це, встигнувши почервоніти, немов паночка, перед зґвалтуванням. Не сподівався від себе такого. Він, бойовий офіцер, немов хлопчик. А вона, чортова мазонка, склеїла таку неприступну міну, начебто він запропонував матері і гумені виступити у шоу стриптизеркою. Навіть не обізвалася. Сіла в свою чортову машину і навіть задля годиться не посміхнулася на прощання. Здиміла з подвір'я управління внутрішніх справ, наче за нею ганстери гналися. «Номер її машини! Номер її машини! Аць, то чортів тобі в печінку!» Він навіть не зауважив номера, її авто. «Шукай тепер вітру в полі!» А вітер гнав Валентину не у поле. Наче маючи на хвості переслідувачів, вона на можливій у межах міста швидкості вилетіла зі стоянки міськвідділу міліції і розгубилася. Куди тікати? І головне чому? Від кого? У центрі міста особливого вибору для напрямку руху не було. Один світлофор... Другий тут заборонено повертати праворуч, там ліворуч. Дорога сама вивела її до поліклініки. Середа. Сьогодні у тоні ранковий прийом. Валентина залишила машину біля входу і побігла сходами на другий поверх. Прийом, на щастя, наближався до кінця. Ви куди, жіночко? пробувала зупинити її біля дверей кабінету дамочка, бальзаківського віку, з обличчям професійної хворої. Та це було непросто валя вилила на неї відро блакитного льоду блиснувши очима людини, яка недовго розмірковує перед тим, як вихопити пістолет. І дамочка принишкла на потертому циратовому диванчику. Дихайте, ще дихайте, тепер не дихайте. Тоня саме водила стето фонендоскопом по неозорих тілесах іншого професійного хворого, що повертався перед нею то спиною, то білим майже жіночими грудьми. І супів немов Ковальський міг з присвистом, підвиванням і віддаленим гуркутом, неначе наче десь отам у тих майже жіночих грудях, зароджувалася літня гроза. Валентина нечутно просковзнула за стіл медсестри і завмерла, віддихуючись. Тоня посміхнулася. Їй, мовляв, зачекай, поки я виконаю усе це за статутом належне. Та щойно опасистий чолов'яга, отримавши призначення, повагом подався до дверей. В кабінет з гуркутом ними хряпнувши увірвалася дамочка – яка у кращі свої часи, мабуть, виступала за збірну Союзу з наведення порядку в чергах. «Антуанетто Деардівно, що це за наподобство? Чому ця товаришка преться без черги? Я тут уже давно сиджу. Сидю, чекаю». «Не хвилюйтеся так, Віолето Арнольдівно». «Нічого страшного. Ця пані не пацієнтка. Вона зміст з в відділу. Перевіряє документацію». Валентина вхопила зі столу якісь картки і почала розкладати на столі з них паціянць удаючи повне заглиблення в роботу. «Ви працюйте, Антонето Одуардівно, працюйте, сподіваюся, я вам не заважаю». Отак, перебріхуючись, подруги завершували кожна своє. Тоня оглядала хвору, вимірювала тиск, виписувала рецепт, а Валентина намагалася привести до ладу думки. Коли дамочка нарешті залишила їх у спокої, перезирнулися. «Ну і робота у тебе, Тоню, ну і робота. Хай йому грець, отим» так званим хворим. Якби ж справді щось зболіло, то іще нехай. А то ж видно, що здорова, як Валентині, не хотілося вживати грубих слів. Та чомусь тільки вони лізли на язик? Так, ця Віолета мене справді дістала. Через день ходить. Скарг сім мішків гречиної вовни. І всі неповні. То в неї ти скаче, то шлунок болить, то почки забиті солями, то сустави ломить, то вздуває, то пучить. Не можу дати ради. А не жінка, і не хвора. Вигадує собі хвороби, знівечія. Хоч платить за прийом? Валентина не розуміла тепер, як можна виконувати якусь роботу, не отримуючи за неї грошей. Ага, платить. Якби платила хоч по гривні за кожен візит, то я б уже вся в золоті ходила. Вона ще про комунізмі живе. Часи безплатної медицини. Каже, тепер навіть краще. Черху поліклініці майже немає. Ну, в тебе під кабінетом завжди людно. Чомусь так? Не чомусь, просто лікар ти хороший. І людина добра. Кожного вислухаєш, кожному порадиш, допоможеш. Он я теж прибігла. Як тривога, то до Бога. Що там скоїлося, Валюшко? Бачу, ти сама на себе не схожа. Розповідай».